Hordiča kapica, zakaj imaš tako velike oči? Ker so mene na ostaj policaj prefukal. O, marti krpan, kje imaš svojo kobilico? Zarubili so mi jo zaradi plačilnih nalogov. O, Pojce za zakaj pa ti je pis krpočil? ker ima vlača v posodnih procesih. Belki pokaži mi, kako naj bom solidarac z ustajniki. Nič lažjega, pojdi z mano. In od se stanak bere vid. Prijeljte na Solidarnostni koncert proti kriminalizaciji ustajnikov Men za prikoritu, petek, 21. februar, ob 21. Nastopajo Drek v pest, Sro pa letu, vem, Nevem, Nevem, samo Boris, Doša, Mirko, Brodi, Sinkoped in DJ Countryman.